لمم معکانه معظمل معلومات بین یا مستفادن من د خبر الصاد جالوو سبباًاخ غرض الله مده دی باک نه هم هغه جواب دی چې دوړان دی ووي چې ماد د سبب دلم غ سبب دی چې موسیف جملا سببی مفزیه فی الجمله خو حواسو تا لیکن کتوی سبب مفزی فی الجمله خو دیر دي دی که نا اخو منحسر و بننی دی پس سلاسا و دریوکے نداغین دی جواب که چایا چه مشروطی پدوه شرطین یو آغا چه علی عادت المشایخ کم اسبابی من آغا بایو. او اغا مشروط دی پر دوان شرطین و یودا دی؟ چې پہاگئی که اقتصار علی المقاسی دی یعنی چی علم ورمان مرتب او یود دوان مداره چی پکی اعراضی د تفقیقات فلسفیه اونا نو داستی مشروط به شرطین اثبات کولی دوان دره اول پر چې دی حواد که حواد که دی چ پدې کې د احساس یا شک نشته په جد حواسو کې داسې یا شک هم نشته دا په انسانانو حیواناتو حیوانات ټول کې دی نو د دې وجه نه دا یو سبب دی دویم سبب دویم هر کله چې ډېر معلوماتي دنیا مصطفی د دلته خبره صادق نه ده ته منګ بل سبب و دته من بل سبب و هر کله چېډېر معلوماتي دییا دا مستفات کېد شو او قسب کېدلی شو د خبرې صادق نه نده ته منګه سبب و نوڅو سبونه او سپورې متعاقب شو و ماکانه هر کله معظم د معلوماتي د دنیا لوي معلوماتي او اکثر وحم معلوماتي د دنیا مستفاد کې دلیل شو د خبره سابق ما جعلوه سببان اخرہ او ګرځاو دایو سببه اخرہ او ګرځاو هر کله چې موظم معظم ما نه اهمه ډېر معلوماتي دینیا نو دا معظم کله چې ولګو اعتراض او کده باید معلوماتونه باید معلومات خدای چې د شریعت لکه اثبات تواجب وجود چې هغه مصطفی کیږي د خبره صادق نه داغه مثبت خبره صادق نه بلکې دا خبره صادق مثبت په وجود د واجب باندي نو معظم د معلوماتي دنيا یعنی يا له اکثر معلوماتي دنيا رچانه مصطفیه سره د خبره صاحب احمد الله معظم ته کې ځکه وې چې بعضي معلوماتي دنيا نه اثبات تواجب یا اثبات دې چې الله متكلمون وغيره د دې اثبات خو په جستر نسی کېدل لیکن پر خبره ثابت تر نسی کېدل جادووي کارته سبب ان اخر ثواب يا اخر ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنه غرض شرح د دې عبارت نه لپاره سوال نه حاصل د سوالداري چې په سبب په جمله ودی حالان کدن ته کې خډیر امور نورم د کنا یو چې کم بیا حواث باطلیه ری اګه حواث باطلیه چې دا غن نم کې خدله شوی حسه مشترک خیال وهم و غیره دا قشان ک ح هم شته د قرنې تجربیات پهدیات نظر دا خو امورم مور هم شته دی که نه به جوابو کې چې او نور مور شته دی خو د د ټولو موروجو عقل ته ده د د ټولو عورقل ته ده دنته ک فی سره اقل کوې خو کې التفاق غواری فیصلہ کئی بلدے کے انزمان دا حق غواری فیصلہ کئی تریندے کے تجربه غواری فیصلہ کئی یو دے ترکیب د مقدمات ہو غواری اوجا فیصلہ کئی نو فیصلہ کنندہ فیصلہ کھرنے والا وہ پھر بھی عقل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سباب سالس عقل ہے سباب سالس عقل لازکہ پڑیتولو جیلو کہ فیصلہ کون کے فیصلہ کون کے, کے سوقتے عقل زکه من وایو چې اسپاټ تعلیم درې دي حواثه تللی مریو خبري صادق ده او دریم پکې د څوک ته آخا ده زکه د دې نور امور او ټول راځي چېږي ار کله چې لېو ثابت عنده النذيف من حواثه باطنیه حواثه باطنیه خوده سره ثابت ندي حواثه باطنیه زکه دا, دا, دا خبره دې مقام کې ان شاء الله تفصیل رسو راځي خدل تک لګ تفصیل وایي زکه ده خبره دې مقام ته حواثه لست پنز پاکی حواسی ظاہریہ ری او پنز حواسی باطنیہ ری کم چا حواسی ظاہریہ دینو قوائی لامیسا زائقہ شامہ با سرہ سامعہ یا سامعہ با سرہ شامہ زائقہ لامیسا دا ټول سری دا قوائی خمسد ظاہریہ ری او پنز پاکی قوائی خمسد باطنیہ ری قوای خامسا په دنیا باندې قوتونه اغم د شکماو په نيز باندې تینځري یو تاويله کې یو حصه مشترک یو تاويله کې یو خیال یو تاويله کې کې وهم یو تاوي متصرفا او بلته وي حافظه در حقیقت په دې دماغو کې د ریسه جوابي او د ریسه خېټي دي د ریسه جوابي او دره خیطه مثلا نه از اما سر نو ده سر که گوره یو دلته یو خیطه ده ده اول طرف دا. یو دلتا کې ده او یو ده اخیری سرکه و تجویب سه نو ده ده اول طرف اوم دو خانه لری یو با دلتا لری یو لگه شا تا لری زرستی که چکنه منو ما تا خوبتا نیشتی خلقه دیده سیوهی نو پدی اول کھیٹا کمسو حیثیری دوہ اپدی منزلے کمسو دی دوہ اپدی اخرنئی کمسو دی نو دی اول د اول اول طرف کے استرغن اکبرہ دلتا کے وے حصہ مشترک تے دلتا حصہ سری بیاور پتی پدغ سٹور اوول طرفه دغه خيټه کې ځان ل په یو کونکه یعنی شاته کونکه دی کې پروت دی خیال بیا دمه خيټه کې اول طرف کې پروت دی متصرفا اول طرف کې څه پروت دی او په اخیری طرف کې دغه کون خيټه څه پروت دی وه او یو د اخیره حصہ نو د اخیری هيسي چکمه اول طرف ته ال تحفیظ برتا دا ادي ست طرف ته چکمه حیثیت ته ال الله و انا اې پته نه لګي نو ټول قوتونه څوشو پینځه قوتونه شول شو پس هر کې صوت دي فري درې ته دي فري او په دي اول تجویس کې سوخاني دي او په دي بل تجويد کې سوخاني دي اغه تو خاني دي نو دلته کې پس هر کې کی... پس هر کې کی... صوت پدې کې دریت جایئستي پدې کې پرسر کې یو مقدمه حصہ ده یو پسې منځنۍ حصہ ده یو اخیرانه ده د دې سترګو په طرف کې اول شې ج پروت ته راګې ته ویل کېږي چې حصہ مشتراک پدوین کې پروت خيال او دا قرنګ دي تدویفه داخه تدویفي اول شو کنه تدویفي اول یو تدویث کې کم دی هغه دی نو ددی پاول طرف کې پروت تیشه متصرفا اپدی بل طرف کې تیشه پروت دی وهم دته وی وای وهمه دا په ترتیب کې ز تاسو ته مخه ادرم تذویز پر اوله حصہ کې تیشه پروت په حادثه اپدی اخیری کې تیشه پروت دی والله عالم الله به خپي کې وصول تک شي لري نو دا شی پروت دی دراکی کې داسې چل کېږي چې په واسطه تی د در حواس خامسه ظاهریه دی در دین یو پیپونه لاردی دی, دی حص مشترک تا یو پیپونه تلی دی چا تا حص مشترک تا نو کم زونه یعنی چه حواس خامسه ظاهریه دا کم شه حاصل گی نو ددی مدرک کم ده هغه د حس مشترک حس مشترک ددی سی شعره مدرکم نو ددی مدرک حس مشترک سه چه مدرک حس مشترک سه نو بیا مدرک خودا حس مشترک شو و دوم را کرده که یو شیخ و یو کارفیسل نشی کاله نو دی مدرک شو خودا غا بای سوکی ستوری و اسکم کی که او خزانه کم ده نو خزانه ده حس مشترك ثبتا خيالي د فشانتي بعضي چې زونه محسوسات ندي اغم معاني جزئيه په محسوسات کې مالي ا اغم معاني چې هغه جزئيه دي افتاکه پر پرتري ماني جزئيه پچاکه په محسوسات کې پرتي دي مثلا دا زما دوست دی دا دشمن دی چيله و د زمرينه تخته او د خپل مالښت منډه ووا دا معنی جزئی کی پراتری په مخصوصات وک د دې مدرک سوک نو د دې مدرک دی وهم وهم د دې څی شعر مدرک تے اوس د دې لپاره سٹور پکاردے نو د سٹور دے چې کم دیغه حافظه را او خزانه د وهم څی شعر عقد حافظه حافظه د وهم د لپاره پیشه دا خزانه پات شو مسلده متصرفی د متصرفی وې د سپایي کی کم لڑای دا. د متصرفی کاردار چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ترکیب او تحلیل کوي دا ترکیب او څه کوي په مابین د معانیو کې او په مابین د چاکی د سووړو کې په د معانیو او په مابین د سووړو کې ترکیب او تحلیل چې کوي نو دې تسوي لکی کې متصرفا د متصرفی کار به څه شي هغه د ترکیب او تحلیل اه په مابین د چاکی ول معانی په ما د څوارو او د چاکی د معناګانو کې بداسې شي کوي د ا ترکیب او تحلیل کوي مثال په تور باندې وره قیداملی سب د زمات څنګه نهسته هم اثر کې پټکړي قیداملی سب د د 35 سو سره نه دي ا تیا درو وګو نه دي هه و س تحلیل کوم عدالت هغه وږنه للی کاله مې ښه خو دا بل وږمې دلته کې ښه خو زیستے آشمو الله کی بر رب ی یا فایو فالتہ کہ ما چھ قوا زن گل می ولدیجے کہ کہ خوداس تحلیل نہ دے تحلیل دا کارونہ چائی دا متصرفی ما چھن چ اکثر جاری ما ساتھ سوی لیوالی جاری ہوئی بلادا نو بلادا کرے چا گئی تلی دلے مثلا وہ دا خمازیدار سڑے نے ولیدری ایدن خمازیدار کتی خدا رو متصرفہ ٹھیک نہ دا نو چریشٹی نو دا دی یاوو اپ سمرتانه صف کی غا خونه دی نو یاو بل غا خونه دوم را کی یاو دومره کې او بل غجی دوم کې کی نو بیا ویدار سیشره بالاها او گیره الی خوط و رسه نو مطلب وقتش شی کنه نو اصل کې داغی سیشر کنه این امتصرفی پر کنه کنه انسانان روی او داغی انسانان را نبیاد زجورد کې نو بیا ویدار بالاها نو اصل کی ده متصرفی څه <سؤال> څور شو کنا نو تاسو د مخصوصات د دینه چې کوم په پونه لړلی مشترک تر مودره کې دی څل کیوي کنا او زموږ خیالي جانانا نو خیالي جانانا هم ده ته څړیو د غلي خپل ماسوکی لیدلی او هغه دکې ادراکی مشترک مودره په اړه ادراک کړي دا مون شالله وروسته خان ځان مت تنګوي نه لکه د دې ګورم غرنسي ته یو څه کاری کدوایو نو په کار څنګه زموږ ته څه ښه کاریږي ولد وخارې دی ځکه ښارې دی چې په دې سترګې مینه ا په دې سترګې مینه منه په کاړه چې ته ماته څوک خارې دی او ته ماته بیا م څوک خارې یاو دا اولې دا ځوا قوتوان چې ډیر وا غستر کنده استرغو نو دې سترګو دی اغه مجمع النور دی ور کولا داغه کې یو یو کې لکه تمیز را ولې څه چې زونه لغین نشو جوړ کې چې یو شی لغین څه جوړ کې یاو نو دا مجمع النور دی نو دیمج مون نور کی خبره خو صحیح شو خو ادراک څوک کای ناحيه مشترک <تصفيق> حیسه مشترک د ادراک کې اوه حیسه مشترک خو ادراک کو ولا کوم څه یی چې تاسو ز دریکاله رسټو وینم نو ځبیاو متی ته خو مشترک خو ادراک کو داغه وظیفه خو او خبره ختمه شو نو دا ځدی اولی پیژنه ما دا ځکه چې کا سفیکری شګوري سره یالکه تاسو کوم مالي نویو فلان کیک ننه او فلان کیک ننه ننه دا نه فلان کیک نه د کچې خیال کې چې کم پټوان تراتري نو هغه ټول د دېری څو کې په خیال کې نو لکه څنګه چې کمپیوټر راغلی کنه داغه د فارم د دماغ شته کنه دا غم دا ټول چیزونه سره د چتلی واغې جوړ کړلته نه نو هغه بیا یو حدود شي کوي نو ایدانه نه دي د شیکې ایدام نه دي یو څاګي اعدادک دغ مطلب داې دا ک چېغ کې پروتی نودار رټور ایره یو معنی معنی دا مطلب داشمن دا دو دا افلان دا افلان دا افلان دا افلان د مدک سوو پې ووه نو مهم بی مدررک او دا دی د پاار بیا رور ځای کم ز ې او دی و همنمخ ک س د تجوی او سط په مقدم کفیشي پرو مثرریپ او د متثری کار س دا اوړه میجر کا دا ترکیب او تحلیل او د دې زوره سوف کيده خو دا خداتول خیالات چې ما دا ټول غلط دي کوم چې دا ټول سري دي د متکلمینو په نس دا ټولې خبره غلط دي او ان شاء الله روز خبره دې تفصیل کوي د دې په نس باندې حواسي باقی نه نيشته حواس هم سبب د علم هغه د عقل له بزانو ټولې څخه خبره دي وایي چې دي چې کم دلایل وې دا حواسي خمسه باقی و ان شاء الله د ما باس ذکر کوی ان شاء الله اعتراضاتهم وکوه په کنه شوګان خ ثابت نو د دې پنیل باندې حواس به باتیں نا چاغ مسمع او په حصه مشترک خیال وهم متصرفا حافظه او غیر ذالک ولم يتعلق لهم غرضن او کتو یوبل شیخو مشته کنه چاغه حدیات سینودوی مطالعہ نو علوم ندی ل فارغ غرض بتفاصیل الحدیات پتہ تفاصیل د حدیاتو په تجربيات او په بدیهيات او په نظریاتو کې واکان مرجع الكل الالعقل او مرجع چاته کېدلا عقل ته کېدلا حدیه بدیهيات او تجربهيات کې حدیاتي او كنظریاتي نجعلوه سببا ثالثا دیو غرض د عقل سبب الثالث چې دا مغ کې لمتره د دووجه مرراي ب مجر ر التيفاات په مجره د اللتفات خو ب مجره د اللتفات په بدي هات کې او د ان حد حدتن او تجربات یا په ان ظام د حد او د چا سره د تجرب سره دا دا پکم ځای کې. بدیهیات کې او ترتیب او مقدمات نه یا په ترتیب د مقدماتو کې دا په کمزوري کې په نظریاتو کې دو فجالو کو ګرځو دي سبب پاینم کې په دې خبره چې زماده پارجو دي او کاتشته هي په دا خبره علم په دې خبره ای زموره ما کوږه ما پوښاره ما مخفایم ورو داراته وای چې دابجدانیت کې کې وجدانیت لري دا وجدانیت کې یا کل غټه ده جز نه دا بدیهیات کې کې بدیهیات نه یا دا خبره چې نور د قمر مصطفیات د نور د شمسنا نور د قمر د جبه او د اوکیات او کې سوچ کوم بیا په وایم چې نور د قمر مصطفیات د نور د چانه د شمس نه یا دا وایم چې صفمونیا مسهلاله ده په تاسو مثال له پتجربياتو کې یا دا وایم چې عالم سی شهره حادثه عالم حادثه دا په کوم کې پد ترتیب المقدمات کې په دې طول او چیزونو کې درحقیقه ته سبب سوکته هو العقل ان استجره عقل هی مولانا کل غټه له جزنه کل غټه له جزنه نو دا به خبره ده د سبب د علم سوکته دا بدحت سبب د علم نه ده سبب د علم سوکته او سکومونیا سلا دلع اقل تجربياتک حسياتک نور د قمر مصطفات د نور د چانه او عالم حادثه دی ټول چې سبب عقل نه و ان کان په الباظه به من الحس اگر که په بازو کې ہاں په استعانه چاره څه مخکمه و کنه پاتې غون شو تاسو ول شي چې ان شی راځي د راند به نه مخه ف او ان يتعلق متعلق نه ولهم د دې خلقو لپاره متعلق نه د دې څنګه د دې سواستنا څګاراجینه مته تفاصیل او د حدساتو او تجرباتو بدیاتو علاج کړي و مرجاده کول عقل تم بجالو سبب صالح حدیث کم سبب وګرځاو جداب موزیکی علم ته خودی مجررد الټفاتنده پچا کی بدیحات کی یا د سره انظام دچا کی حت پخچا کی فحسياتو کی یا بر تجربه انظام او سره کی پچا کی آیا د ترکیب د مقدماتو کی پچا کی ندی اوگزاو سبب پالم کې پدی امور هو العقل او شی اوگزاو او اگر کبه بازو کې به استعانت مین الحسبه استعانت سره دی ندی اوگزاو سبب پالم کې پدی خبره چې زموند پارو دودا کاچ ته خپل ګټې ده جزء ن نور القمر مصطفیه مین الشمس نا تقومونیا مفعله ده عالم حادث سی غیر عقل اوگزاو اگر تو وان کان کې به استعانت چا سره دی ح سره دی اگر که د عقل سبب دی په بعضو کې په حیانت سره منل حیې د اگر که سې ځایو کې به حسمم در کاري خو د ټولو ځاینو کې سبب دوکو کارو نو حاصل نه کلام دا دادي مسبب نه مراد سبب کل سبب مراتې سرزوا سبب کل جمله سبب کل جمله کته یا خو ډی دي د دو نه ډیرر می دی که نام شرتونونه پهېواو ډیر شرتونونه دوه شرتونونه کم دي یاداره چې محمود اورماني خپلې غرش پکې د تحقیقات پرڅ کېونه غدريني راول پخې چې موږ وکټل نو هواس ټول دنیا مانی موږ یو دام یو سبب دی ډېر معلومات د دنیا مستفاد کړل د خبر صادق نه موږ یو سبب وګرځم اذرم منغو کارځم عقل ولې درې منګه کل او څه کته ویاګه هیڅ دغه کې لري هواس خامصه باتنیه ویاګه د دې په نيز مانی ثابت نه وي ا کته تجربيات او غیره غیره غیره د نور چی دی نظم منوال کې د نیتو له رجوع اکل تر زکه دې کې بنیادي فیصله اکل کوي اگر که په بازو کې چې د عقل سبب د علم نو په واسطه دې د حصره وي خو په هر حال یلکه لکه تجربیاتو تجربېو سره ټچ ک فیصله بیا اکل وکړه نو په دې ټول عمر کې فیصله کوو کوون کې هغه عقل نه لو چې عقل نو زکه مونږ د سببې صالح ووې نو عطا دایلم الحواس جمع حاسه بمعنى القوه الحاسه خمسه بمعنى ان العقل حاكم بالضروره بوجودها واما الحواس الباطنه التي تثبتها الفلاسفه فلا تتم دلائلها على الاصول الاسلاميه فالحواس جمع حاسه حواس تو الحواس او د جمع دغه معرفت او دغه خوفه داري در دا مدار او الحصاره مفردات ییندې فرماي فن حواص و جمو خاصه تن حواص جمع اچاره د خاصيده به معنی القوه الحاص ستر غرض و شارح هدف پر سوال لسان داره چې حواص جمع را حاصینه ممراد چرته اغا او غوا خبر جن مرادی حواد غوا خبر مراد حواص جمع جارة. نو د ح نه بچرته د دا وه م راځ نو حوا هم پرات واخې مراي دا غګونو غوا یا ده ترګ غ یا د فې غواې دی و به معن قوتې حه دا په ده په معانه د چا د قوتې حې سره اشاره کوېد خبرې ته انشاره کود خبرې ته چې دا حوامره حسته تون ده په معه د قوتې حې سره په معه د چا یعنی حالت دا تیزکه چې داتو مان ده قوتي خاصسر اوغدیم جو عماتکوم سوالو که دا غینم جواب وشي چې د حواسن مراد واخې نه دي د حواس دمره حالت د حالتن قوتي حالت وي یو سرګار یو پسترګ یو قوت سی یو واګ دی یو نهول دا وړیدل یو قوت سی یو کوزره یو د ګویکول یو قوت سی یو ځایقره یو په کې شي شهري یو قوت شنو مراد نه اغ سبب د علم چبير دي نوغدا غوخاي کده <تصفح> خمس فرده پر سوال نه سوالدار چې په ظاهر متلګينا فال حواس الصمغ حواس غوګ دي حواس غوګ دي حواس غوګ دي دا خبره صحیح ده نو چې صحیح نه ده نو تیارا کا جواب وکړه چې فال حواسو جمع الحاسه جمع د حاضر په معنی د قوت خاصه خمسون فالحواس و خمس فالحواس مبتدا او ده خمس و خبر و عملت شيء كشيشن ده حوامل و شيء و خمسون حوامل فحواس باني شيء بمعنى ان العقل غرض العلماء ده فرسوان لا سوانداه يتوي حواس تنذري المعترض اقراسك انه ما ده خبره شو حواس تنذري بلكي حواس خلصت كنا حواس شهرين ال حواس نو د راځي راغه جواب په معنی ان العقل حاكم بالضروره وجود دی وجوده عقل حاكم بالضروره په وجود د یعنی مراد دې حواس حواس او حواس دي چې عقل حاکم دې پېټل کې بالضروره دی په وجود دې کم شې چې ثابتي دي مداري ګو طریقې وي کم شې چې ثابتي دي نو دقیقو طریقې یع نو عقل فیصله کې د وجوده په ضروره ناقشه زګه ثابت شي او یا هلته ثابتېږي چې د غیر لپاره ادله موجوده ائس اگر که عقل حاکم به وجوده ها په ضروره موي خدای لپاره دلایل موجوده دلایل لپاره هیڅ موجوده هغه دلایل موجوده هیڅ څه نسبی جننه بیان سره کې نه څنګه ورانه وشو كمان نو اغه له حاكم دی وجوديها د ضرورت یې تاسو مې وېر څه تر نه یره کړم کوم شی کې موجوده غیر د وجود د فارثه ترې شي یا خدا چې عقل حاکی دی وجود ته دی به ضرورت علل او احتیاج نه لري آیات بلا د لایل یوار باندې شی بلا د نو سوپور کې حواشی خامته ظاهریې لري نو عقل حاکم بوجودي هادي ضرورته دی یک نو دا ثابت دي او سوپور کې حواشی باطنیې دي نو نو عقل حاكم بوجودي هادي ضرورته دي او نه ادله شري اه کوم څه کماو چې ادله ویلي نو هغه ادله تام دي کماو چې ویلي دي ادله ویلي دي نو هغه ادله څه دي اقدم دي ها كامل مکمل نه دی ا عقل حاکم بالضروره بوجوده عارف و ام حواس الباطنه چ حواس الباطنه یی الک یعرف چې ثابته پلا سته پاده پلاست تم ودلایلها عل الرسل الاسلامیه نو تام ندی د دې علی الله عل اصول الاسلامیه په اصول الاسلامیه باندې سوکل اصول الاسلامیه د نو دغه دلال کی څه ندی اقدم ندی اقثابت نری دغه دلال صحیح ندی نو جا دلال صحیح دینو ندی نو کم ادله کی صحیح نوی اقصری ولی ذکر کی نو د دیو جناګه منګه پری خونو خبره شوه چې حوادث څو شو 15 اوس خبره چه دا یو خبره کا فکرنه چې د ا د سوکماو هغه ادله سدي په اثبات د حوادث 5 بجنیو دا مسرطات شو جره دلائل کوم دلائل لي ددل علی په اثبات د حوادث 5 بجنیو او بیا پاره بانه رد و تنخید سره نو انشاءاللہ دادوه و تفصیلان بیا و رکو و صلیم